Estàs escoltant el magazín matinal de Ràdio Tiana. Escoltes Tiana al dia. Qüestió d'imatge amb Natàlia Pedrós. Doncs és moment, com sentiu, d'endinsar-nos en el món de la imatge. Bé, ja sabem que aquesta secció és d imatge, però és de moltes altres coses amb Natàlia Pedrós. Bon dia. Bon dia, Patricia. Doncs sí, és eh, també de tema de comunicació, mm. de tema de relacions socials, de com ens comuniquem. Ja ho que és tot un pack, eh? Sí, pack un saber, comunicatiu. Exacte, un pack comunicatiu. <ríe> un saber si un saber està, no? Exacte. Avui, amb què et sorprèn's? Avui penso que hauríem de plantejar-nos si sabem dir sí sabem dir no. I jo abans ja t'he ja respost la pregunta i l'he respost contundentment. O sigui, potser vol dir que jo sí que ho sé dir. He dit no. No sap dir no, la Patricia, però saps dir sí? Sí. De si ens costa sí, menys sí, sí, sí. que sí, eh? Normalment dic que sí. El que, Saber dir que sí, perquè a vegades diem que sí quan el que volem dir és que no. També també passa això. Jo et dic una cosa, jo si dic que sí és que sí, eh? Clar. O sigui, jo no dic que sí, però després passo de tu. No. no. Si dic que sí, és que sí. Exacte. Que això a mi una ràbia. <ríe> no? Perquè si m'has de dir que no, digue'm que no exacte Diguem que no. Exacte. Per què ho estem plantejant això, la Patricia? I perquè estem a les portes de les festes de Nadal. Després del pont, ja oficialment, es... entrem, entrem en ens la recta endinsem, final, Com que sí. us has dit al començament, ens endinsem a les festes de Nadal i cal organitzar-nos. Uh -huh. no? Ens organitzem les famílies, ens organitzem. De fet, ja ha algunes que ja fa algunes setmanetes que ho deuen estar parlant perquè el mes de novembre és el típic que ens organitzem. Exacte, comencem a organitzar-nos. Sí. D'aquí ve que, com que la societat d'avui en dia també ha canviat moltíssim, clar, no deixa de ser una tradició al Nadal i quan deien que cada ovella al seu corral. <ríe> És així, no? Tota la vida ha estat així. Mono, no? Sí, cada <ríe> ovella al <el> seu corral. <ríe> És així, ha sigut sempre una tradició sí. i que hi ha moltes famílies que el segueixen mantenint, però d'altres... Bé, bueno, doncs, pel que sigui, han canviat els seus costums, no? Uh -huh. Ja no ho veuen tant com una tradició. Llavors, què passa? Que, clar, ens hem d'organitzar a casa de qui anem, el, perquè, clar, a més hi ha molts dies. Clar. Uh -huh. Nit de Nadal, Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, el dia 1... Reis. I Reis. Són molts dies. Clar, moltes vegades el que ens passa és que podem optar per dues coses. Una és que generalitzem, és a dir, que com que cada any ho hem fet, el nostre cocos sí. està preparat per generalitzar d'una mm. forma molt simple. Allò ho sigui, els costums. Monotonia, no? Exacte. Com que cada, com cada any nem a casa... A cada tieta no sé què. I donem per pressuposat que la tieta li funciona cada any perfecte de que anem a casa seva i a lo millor hi haurà algun any que no li anirà bé i que a lo millor li aniria doncs, que ho parlessin una miqueta. O que se sentiria millor doncs aquell any dir ai, doncs vaig jo de convidada en un altre lloc. Exacte. No. Una mica la nostra família el que ha optat és per votar. Ah, sí? sí. Mira que democràtic. Sí, tu. sí, sí. sí. <ríe> la veritat és que som uns 20 i alguna quan ens reunim tots, i vam creure que el més convenient era votar. Llavors contem els vots i decidem... <ríe> Sí, sí, tal com et dic. I els petits també voten, eh? No m'ho puc creure. Tal com t'ho Saps que és una excepció, perquè és molt poc comú que, que es prengui una decisió d'aquestes característiques de Nadal de manera consensuada, perquè és el que dius. Jo crec que de, de, potser el 80% dels casos uh, anem per costums, no? Per, inèrcies, per inèrcia. Per inèrcia. Ni ens ho plantegem. De fet... La persona que s'ho planteja la que t'he convidat sempre a casa. Potser qui no s'ho el que sempre va de convidar, Exacte, no? Exacte, que és el, el gran que, tema. Com que ja va bé, doncs ja sabem que anem a casa de la tieta, no? Exacte, una mica va per aquí, no? Llavors, clar, per una part, generalitzem, és a dir, ja donem per sentat el que dèiem, no? Anar cada any a casa de la tieta, o a casa de la mare, o a casa d'aquí. Sí, sí. I per altra, el que pot haver-hi també és distorsionar aquesta realitat. És a dir, que si en algun moment s'ha fet, s'ha trencat aquest costum d'anar a casa de la tieta i s'ha anat a casa Mm. també es pot interpretar que en aquell no li ha agradat massa que en a casa d'aquell, per la qual cosa ja intuïm que potser millor a casa d'aquell ja no hi podem tornar. Yeah. Per això parlo una mica de si, dir, si sabem dir que sí o dir que no, sempre de forma assertiva, mm. quan parlem de forma assertiva és, bueno, doncs, no em vindria, o sigui, no em va massa bé doncs, fer les festes de Nadal aquest any a casa per tal sí, motiu o per l'altre. Sense ferir sentiments, sent, de manera educada, sense, perquè si no després sí que amb aquestes qüestions es pot crear un, un pollastre. Uf, però gros. <laughs> un pollastre, allò, una persona que sempre cada any ho té a casa seva i diu, aquest any no ho faig, ui, ui, ui, ui, ui. I realment és el que tu dius, segurament està en el seu dret d'un any no fer-ho, no? Exacte. El que ens hem de plantejar és, realment, perquè moltes vegades quan planteges, no, és que ho haig de fer, no, hi ha gent que es queixa que ho fa a casa seva, jo ho sento, i dic, per què ho fas a casa teva? Doncs proposa de fer-ho casa d'un altre, perquè si sou tants, segur, de ben segur que hi ha gent que li fa il·lusió inclús fer-ho casa Clar. seva. No li donem l'alternativa. No, és que sempre ho hem fet així. Bueno, I el sempre ho hem fet així és tan incapacitant i tan limitant que... T'estàs autocastrant tu a fer-ho sempre així. Però aquesta és una frase molt comú, no només en l'àmbit familiar, amb empreses, en fi, en molts àmbits. El «és que sempre ho hem fet així» és una justificació. Jo sempre he dit que aquesta no és una justificació. No, cap ni una. Perquè cadascú del seu criteri i el «sempre ho hem fet així» no vol dir que s'hagi fet bé. Ni que s'hagi fet bé, ni que tothom pensi que el fet d'haver-se fet sempre així és el més adequat per a tots... I que, a més a més, és aquesta, jo, jo el que sugereixo és aquesta capacitat que tindríem que tenir de flexibilitzar-nos una mica i d'adaptar-nos, no? Quan parlem d'imatge externa, que això ja en parlarem potser el proper dia, no? Uh -huh. Perquè penso, home, ara podríem dir... Mira, anem de bonitos i a veure què ens col·loquem, no? Però si no estem organitzats a taula... O sigui, si estem tots barallats i no sabem on anem... I tot, no? no podrem posar-nos de res, a Encara casa que, com a mòmios. No, encara que anem boníssims, tampoc no... No luciremos, no luciremos. No Mira, tu has dit en català i en castellà. O sigui, la qüestió és que, que tu ho has fet en dues passes. Primer ens organitzem, basicament. Organitzem-nos. On anirem? Clar. Mantelment estarem bé, allò emocionalment estarem Exacte, parlem-ho, parlem, dialoguem, que sembla... És que a vegades és tan complicat com és que parlem tant i dialoguem tan poc? Aquest és el gran tema, no? Clar. O sigui, de parlar jo crec que es parla bastant. Sí. És així. Però, Però... tu ho has dit molts cops parla, parla molt, escoltat, es, es parla, es escolta tant com es parla. Costa més. No sé què dir. Entrar en el tema costa més. Sí. Però, curiosament, quan ho dius, tothom diu, no, no, si jo sóc dels que escolto, i dius, però, bueno, si tots escoltem tant, el món estaria munt. <laughs> Clar, curiosament, quan jo vaig a fer cursos i dic, no, no, perquè ja dono per sentar-lo del tema de sempre, no?, les dues orelles per escoltar, els dos ulls per observar i una sola boca per parlar, doncs ja ho està dient tot, hem d'escoltar i mirar el doble del que parlem. I el diu que sí, que sí, i ells ho fan sempre, tothom ho fa. I jo penso, bueno, però si tothom ho fem també bé com fem... Doncs I llavors perquè hi perquè... aquests problemes de comunicació, no? Exacte, i d'organització. Llavors hi ha gent que, a més a més, als Nadals, ara se'n va molta gent a restaurants. Mm. Bé, per què no votem? Les famílies han de votar, han de ser democràtiques. Bé que vam anar a votar aquest passat diumenge... Sí i ens expresem d'una forma lliure, perquè perquè és secret el vot i en aquí sí que ens hi sentim com... <ríe> és Ho podem fer amb papeletes que, però també casa. És que hi ha una mica de por pel tema familiar dels conflictes, perquè dates assenyalades i prendre decisions d'aquest tipus, perquè imagina't que una família determinada, doncs això, hi ha una filla que sempre és el que fa el dinar de Nadal, sí. i diu, aquest any me'n vaig amb la família esquiar. Exacte, uh! ja, sa. ja sa, ja sa li ha part <ríe> Ja solia parda. De... Uh! Clar, hem d'intentar-ho. Llavors eh? la qüestió és, o sigui, suposo que el, la plantej el plantejament és, mm, nosaltres com a família, marit, dona, fills, decidim anar esquiar, i llavors la dona diu, home, és que... Li pregunten, però fareu aquest any? Sí! <laughs> I amb aquella cara, no?, que t'està dient que sí, és no. De compromís, de Exacte. Mm, és un sí, però no, no?, és, és allò tan... I que pateix, i que a més a més ho passen fatal, i que acaben els Nadals esgotats i esgotades, les persones que fan... Perquè, a més, hi ha gent que s'ho tots els dies, clar. o sigui, descarreguen totes aquestes dates sí. que parlem. La gent es fa gran, les famílies canvien... Curiosament, mm, molts avis han vist com la seva família, al llarg de la seva existència, ha anat canviant. Gent que se'n va, gent que torna, gent nous vinguts, que marxen, famílies complicades... Mm. Complicades vull dir, extenses d'una manera que, que bueno, doncs es van com ramificant d'una altra clar. manera. I, clar, I això comporta que ens que adaptar als temps... I adaptar-nos en els temps implica que en vez d'aguantar, doncs, no? segons quines situacions, uh -huh. que no ens ven venen massa de gust i que per molts lluentons que ens posem que ja no ens ve de gust ni de posar-nos sols, no, no, perquè no treus el davantal de sobre, doncs bueno, una proposta que faria seria la que fem a casa meva, que es vota. Uh -huh. Es vota perquè bueno, doncs, podria haver-hi dues o tres alternatives i es vota. Quina alternativa va millor? tal cosa, no? Allò, qui ho fer? Suposo que la primera pregunta és, qui ho vol fer casa seva? Exacte. Perquè, com tu dius, hi ha molta gent que li fa molta il·lusió fer aquest tipus de, de dinars i sopars. És veritat, eh? O sigui, sí, sí, sí, tan Allò cert. que dius del davantal, hi ha gent que disfruta. Sí, o sigui, sí, sí, s'ho sí, passa molt bé. tot el dinar sí. i preparant-ho tot amb detallets mm. i a vegades que, que és això que ho disfruta. Ara, hi ha qui ho disfruta hi haurà qui no. Exacte. No? Sí, és que tan vàlid és una cosa com l'altra, perquè qui no ho disfruta també té el dret de no disfrutar-ho. A veure, portem una vida molt agitada, ja, mm. com m'he dit fa un moment, doncs les famílies van canviant, és evident que abans doncs, el paper de la dona representava estar més a casa i ara és més complicat, molta gent només té festa justament els dies assenyalats, és anar comprar, és, és com, com molt, molt estressant, no? Per, per segons, qui pot arribar a ser molt estressant? Mm. Per tant, una proposta que fem abans de posar-nos guapos Allò, és organitzem-nos, exacte, organitzem-nos una miqueta. Jo hi estava pensant, perquè vaig estar veient, bueno, no vaig poder veure el partit perquè no tinc el Canal Lliga, però sí que vaig, bueno, vam estar mirant les repeticions mm. després, no, la repetició que vam fer. Em va sobtar molt quan en Josep Guardiola, jo em vaig quedar una mica com, no sé, com sobtada de que el Ronaldo li fes aquella empenta aquella empenta, polèmica, sí la veritat és que em va, em va sobtar molt no? aquella empenta que no venia a cuento perquè a més ell no li va fer res però sí que em va agradar, o sigui, el que em va també cridar molt l'atenció va ser com van reaccionar els jugadors, van anar directament a defensar clar mm? ho fem això, o sigui, una mica és realment, a nivell d'empresa, a nivell família Tenim aquesta unió que hauríem de tenir d'equip, de motivació, de força, de, de, de ganes de fer les coses ben fetes i de que siguem capaços de defensar-nos d'aquesta manera, com vam fer ahir? Semblava una, una, una camada de lleons. De vaig... tanto no toquem, que Et... no hem de tocar, no? Sí, exacte, no toquis el míster, no? O sigui, és nostre uh -huh. i pobre de tu que ens el toquis. O sigui, va ser com un... Jo vaig veure allà equip, molta força, no? I, I aquesta unió, bé, a vegades sí que hi ha símils, no?, hi ha paral·lels, però la unió és veritat que moltes vegades hi ha famílies que són com una pinya i realment doncs sí que hi ha aquesta defensa, ara, que... Molta polèmica en dates d'aquestes senyales quan s'ajunta aquesta família. Exacte, i que després sents, no? Bé, bueno, hi ha hagut molts monòlegs que, que se'n fan moltes... Sí, moltes... paròdies, molta Exacte. caricatura, no? Molta, molta caricatura d'aquestes dates, no? De que si sí el cunyat, de que si sí has d'escoltar la... Clar. ...tal... I... O sigui, que sempre és veritat jo, jo que ressona crec, una mica aquest tema. en aquests dinars i sopars cal que apliquem tot el que ens has estat dient al cap de tot l'any, no? D'allò d'intentem escoltar, intentem posar-nos una mica en lloc de l'altre... Estupendíssim. No? Intentem una mica cedir. Exacte, que no costa gaire, eh? És molt senzill. De totes maneres, sí que cal sempre dir que el mateix, eh? L interessant del tema és entrenar molt. Si entren... <ríe> És l'entrenament. L'important, és quan sortim al partit podem marcar 5 gols, però l'important no ha estat el... L'entrenament. Si no hagut entrenament, no em fan de 5 de gols. Ni s'estimen tant com s'estimen, perquè entrenen, entrenen, entrenen. És l'entreno. Exacte. Llavors, amb tot, necessitem doncs, adquirir aquests hàbits. De la mateixa manera que hem adquirit l'hàbit del costum de que, per tradició, el Nadal tal, el fem a casa de la tieta o a casa de l'àvia... Per costum també podríem anar doncs, com relaxar-nos no? i donar bon rotllo, que és, perquè és, és unes dates que realment tothom té ganes de donar bon rotllo i tant. estem com molt... No? És familiar mm. i... Bé, doncs posem-ho la pràctica i que no només es quedés en aquests dies tan assenyalats, sinó que ho reconduíssim una mica a tot arreu. No? I parlo d'empreses, sobretot. Dir no a les empreses, molt important... Jo plantejo, crec, que un 70% dels treballadors o de les persones que estem treballant no diem no quan cal dir-ho. Jo crec que aquesta tendència tan horrorosa ha augmentat en temps de crisi. Sí, ara està siguent bastant dur el tema. I el tema negatiu de tot plegat és que l'empresari o el qui mana s'aprofiti d'aquesta por de del treballador a dir que no. Exacte. I això és una tendència que jo veig cada vegada que està creixent. Vaja. Exacte, això està creixent perquè el que està fomentant és un mal lideratge. És un lideratge mesquí. Perquè clar, jo també estava pensant i m'estava replantejant el respecte ens el guanyem pel poder, per edat i pel rol social que desenvolupem? O bé el respecte ja se'l mereix un nadó? Uh -huh. O sigui, jo crec que el respecte és a la persona sigui de l'extracció social que sigui sigui com sigui, evidentment jo amb això llavors jo crec que el respecte els hi hem d'ensenyar als nens respectant-los amb ells, òbviament Pla no? jo crec que es malinterpreta el respecte amb la por, com tu bé dius a moltes empreses el que està passant actualment és que no es diu que no per pànic a poder, doncs... A conseqüències, a, a tenir conseqüències, conseqüències a perdre el lloc de treball, a que et baixin al sou, etc, Etcètera. Por. te por, por, pànic. I a més a més, això el que està fomentant és aquests líders, aquesta gent que està dirigint aquestes empreses, doncs s'estan com... En vez d'assumir la part que els hi correspon, no?, com a equip... Jo crec que un bon líder ha d'assumir que quan un treballador es pot o no equivocar, l'error és seu, no és només del treballador. I l'ha de saber protegir, l'ha de saber defensar. I el que està passant ara mateix no és aquest el tema, sinó que tu tens la culpa de que aquest departament no estigui funcionant i per tant, mm, te'n pots anar fora. Com Perquè, estan les coses, eh? Clar. Perquè això és bastant... Bueno, ara està bastant, bastant... És molt destructiu això. Clar. Clar, llavors, si jo estic dient per una banda que cal flexibilitat i que cal que entrenem no? a saber escoltar, posar-nos la pell de l'altre, però per altra banda, el nostre món està vivint no, a contrareloig amb aquests temes, és tot molt complicat. Les famílies no deixaran de ser petites empreses on hi han uns ingressos i unes despeses, sí. on viu un conjunt de gent, on hem d'organitzar les, ta les tasques de la feina, de les cases, etc. O sigui, que són petites empreses que ja hauríem de saber gestionar. Uh -huh. Si sabem gestionar aquesta que és petitona, bueno... Potser també ens facilitarà saber gestionar els altres, perquè moltes vegades el que passa és això, no? que no sabem gestionar bé les, el, les organitzacions. Clar, quan jo veig... Home, però n'hi ha alguns que viuen bé, eh? perquè si ho posem a la família, doncs sí que és veritat que sempre hi ha... Doncs posem una germana, no? Sempre hi ha la germana que, vulgarment dit, pringa. Que li toca que sempre anem de demanar que ens hem quedat tirats amb el cotxe, que necessitem ajuda per una mudança, que necessitem no sé què. Sempre tenim aquella germana que tenim tres germans més. Però sempre demanem ajuda en aquella que sempre diu que Que, sí. sap, que no sap dir que no. Clar, que tampoc, no sap dir que tampoc, no. tampoc és just, no? no? No, que no sap dir que no. Aquest és el tema, no? El tema és que potser hauríem de ser... Jo crec que seríem més honestos, perquè com tu veus quan tu dius sí és que sí, jo també soc de les que... Quan dic que sí, tu dic amb tot el cor de que sí. Mm. Hi ha vegades que curiosament jo sé dir bastant que no, altres vegades crec que no és prudent, eh? també és veritat. Hi ha vegades que jo, bueno, no és prudent no m'hi poso, val més callar i fer veure que no ho veus. No? Sí. Però com veig que una cosa m'està afectant i crec que ens pot passar a tots els oients, bueno, quan t'està afectant sincerament i t'està destruint per dintre, que t'està donant mal rotllo, digues que no, però de bé, bé, sense atacar, no cal dir no, és que no, perquè tu ets... O sigui, no et desfoguis amb el nom, no, eh? Eh? No cal. No aprofitis el no per dir el nom del porc, eh? No. Clar, no és un no atacant a l'altre no, perquè tu ets un barrut a cada any no, has vingut no. i que no has fotut mai un pal a l'aigua i que a més ets el que l arribes a les 3 quan la taula ja està tota parada i... Oh, I llavors no, ja sortit. de mare. No estem, no estem provocant no. a la gent. No, no cal, eh? Aquest, aquest no ha de ser com molt agradable, ha de ser un no... Doncs perquè aquest any prefereixo fer-ho en una altra casa si us va bé o potser inclús organitzar-nos-nos els dies, jo ho faig per Nadal però m'aniria bé que el dia de Reis o el dia de cap d'any ho féssim en una altra casa, no sé, el diàleg. Jo que estic fomentant aquí és el diàleg. la discussió del Exacte. no rotun. És que jo ja veig algunes persones que s'estan imaginant. Dic que no, però ja veuràs tu quan digui que no. Em trec tot el que tinc a dir. Un repris. Ja Clar, no aprofitem la circumstància. No, no ho estem dient des d'aquí. que estem dient és organitzem-nos. Organitzem-nos. De bon rollo. que és important? Doncs això, saber que la família som tots els membres, que som tots els que anem sumant un a un que fan que formem aquella família, igual que una empresa. Una empresa tan important és el que rep, que està de telefonista, o el que sigui, el que rep a les persones a la porta, com el director general. Tot tots tenen el seu, el seu rol uh -huh. no? a, a desenvolupar i que cal que dialoguem i que diguem les coses i que en els nostres caps hem de començar a aprendre a dir i que a vegades evidentment ens podem equivocar perquè tots ens equivoquem, però dir-ho d'una forma assertiva i dir que bueno, doncs, quan, en, quan algú s'ha equivocat doncs, no cal defrenestrar-lo eh? uh -huh. perquè jo he sentit dir que han estat a reunions que s'ha defrenestat a les persones i no cal ni fer plorar ni cal denigrar les persones ni cal que tinc... que ens pensem que els respecte ens el guanyem des de la por, perquè jo crec que el respecte no es guanya des de la por. Home, això, és, això no, és important, eh? Però, però sí que és veritat que, que no sé si és el més comú. És a dir, que el bon lideratge sí que és aquell que no cal que et digui... O sigui, no cal que et demani que el respectis. No cal, el per respecte això, solet. Quan, quan has de demanar que et respectin... És Jo no ho sé, eh? Però no, vol no, dir, no, bon no. senyal... No és. No és. No és, no és. Allò de és que no saps qui sóc jo, aquesta frase tampoc no l'acabo de o inclús utilitzen aquelles preguntes tan inquisidores, no tan punyents, que poden arribar a fer mal perquè en aquell moment t'agafen desprevinguts i no clar. saps la resposta, no? Llavors, aquella feblesa de que, per exemple, les taules ja estan... Mmm, clar, un està en un silló la al·lacostum, està, no? Sí. I l'altre està allà en, en una, una cadira cadireta. davant. Com un quatre que no sap massa no com gestionar tot allò, i a sobre té que... Bueno, doncs, organitzant el seu cervell tota aquella informació que està rebent en pla bombardeig de preguntes bastant inquisitives. Per tant... Tranquil·litat i bons aliments. <ríe> sobretot. sobretot tranquilitat i bons aliments. Evidentment que, com m'ha dit la Patricia, en aquí parlem d'imatge externa, però jo no, no em quedo amb la imatge externa, perquè només amb això no anem enlloc. Ja ho estem veient a les televisions, que n'està minat. Estem minats de photoshops, estem d'anar de bonito i de bonita, i que després, la veritat, doncs no hi ha res de tot això que estem comentant, sinó que del, del que es tracta és de saber anar una mica pel món. Saber una mica pel món és el que tots... En general. En general. No, vestir bé, menjar bé, comportar-nos una mica, com diu, la, com diu la Natàlia, assertivament. Exacte, assertivament, <ríe> que, que no passa res, que tranquil·litat i bons aliments que a més si les taules doncs, també et pots com, com que, bueno, doncs, per ubicació d'espai no? mm. si hi ha algú que no t'agradi no? posa't a l'altre no. costat de les <ríe> o sigui, taules la Natàlia està dient bàsicament posa't a l'altre punta, així no el sentiràs no? <ríe> <ríe> clar ingen... has de ser una mica ingenió hem trobar solucions que no facin mal a les persones clar, cosa, cosa tranquil·la, no es no que em va més ben aquí perquè jo què sé, doncs, per sortir a fumar monsear o ja la terrassa està. o perquè ja estic és... més a prop de la cuina Ai, canviem el lloc, que, que així i estic més a prop... Ja està. Cap com... Si no ha d'haver-hi masses en renous en aquest sentit, no? És, bueno, muntar-s'ho, però sobretot la tranquil·litat d'un mateix, la coherència. Jo crec que al, al cap i a la fi el que jo sí que demanaria és coherència amb les coses, no? Perquè ens enfadem, ens crispem, generem ambients molt crispats per manca moltes vegades de coherència, perquè ens deixem portar pel cor, i molt impulsius, i si diem coses així al carocalent. Sí, sí, sí que, que ens hem deixat d'anar una gran dosi d'adrenalina, però després quan pensem ens sentim malament. En el fons ens sentim malament després. Clar, perquè no és conscient el Clar. tema. Llavors pensem una mica en com volem organitzar aquests Nadals, de quina manera, què ens seria més fàcil per cadascun de nosaltres. Mm -hmm. Si no ens ve de gust, si el fem cada any nosaltres, si no ens ve de gust fer-ho, doncs proposar que potser és l'any del canvi. Exacte. L'any del canvi, clar, és el 2010, a veure, sempre, sempre hem d'aprofitar qualsevol situació que se'ns plantegi per poder canviar. I poder canviar per tal de millorar nosaltres, o sigui, en la nostra tranquil·litat, no? I d'aquesta coherència de la que estic parlant. Llavors va una mica per aquí. Si som un equip, el que sigui, familiar, empresarial, doncs funcionem com a equip, de la mateixa manera que jo vaig observar-ho ahir, o sigui, em vaig quedar... Em va cridar moltíssim l'atenció, no?, aquesta defensa de dir, no es toca, perquè és un dels nostres i ull ho fem nosaltres, això, és una pregunta que jo, doncs, tiraria a l'aire, perquè em sembla que som més carnassa, no?, a vegades el que fem és, bueno, doncs... Exprimir, una mica, no? Sí, no?, tirem, jo crec que no ho fem tant, això, no?, i per altra banda en l'àmbit de l'empresa exactament igual no? jo crec que hem de facilitar-nos una mica l'entesa, no quan tenim? ja yeah. yeah. <ríe> clar, perquè les empreses jo anava a dir sopars, dinars d'empresa ui, aquest és un altre món, eh? no? sí o no? clar, clar s'hi ha d'anar <ríe> és que aquí és que aquí està un tema que sí que, mira, 5 minuts més perquè és un tema perquè clar, si realment hi ha moltes tensions al llarg de l'any. En, molt... en el món laboral. En el món laboral estem Exacte. parlant. Hi ha hagut, estem en temps complicats, i han tensions al llarg de l'any. Llavors arriba el moment de convocatòria de dinar de Nadal. Potser no et ve gens a gust. Què fas? Què fas? Jo crec... Aquesta és la pregunta que et dirigeixo. Clar, si, hi ha un... si el que proposa el dinar de Nadal i el Nadal, el d'empresa, el que ho proposa... Jo crec que primer ja s'hauria de votar. Es fa o no es fa? Exactament igual com els àpats del Nadal. Però si ja t'ho diu al cap de, de l'oficina. Oh? Ja, però el cap d'oficina, estem parlant, si el lideratge és dolent, mm? ja no compta amb si poden o no votar els dinars o els sopars. Ja no compta. Ja no compta no, és que ja no, ja no ho ten en compte, per la qual cosa ja no està dirigint bé el uh -huh. tema. Si jo em veig, o sigui, posem-nos a nosaltres, som sí. directives d'una empresa, vinga. i tenim allà doncs, els nostres treballadors, sí. i, evidentment, com acabes de dir, Mm, estem doncs travessant al llarg de l'any doncs molts conflictes, moltes tensions estem en un ambient crispat Què fem en un cas així? Ja donem per sentat que el dia de Nadal s'ha de celebrar i hem de fer un sopar un dinar o sempre és millor demanar consell, demanar mm, la voluntat de les persones de dir, escolta, us ve de gust que es faci, i la gent que vulgui fer que s'apunti, i mm. ja està, i no hi ha més tema, i el que no s'apunta, doncs és que no en té ganes. Perquè llavors sempre tens l'excusa del refredat com jo i que jo no era una excusa, que no podia ni parlar, però jo avui he vingut, sí. Però pots tenir 50.000 excuses, perquè? Perquè es té incapacitat de no saber dir que no d'una forma correcta. És a dir, que des d'aquí, la Patricia i jo, mm. animem en els directius d'empresa, que, que, demanin, que demanin, que no? demanin sí, no? l'opinió. Però nosaltres com a empleats podríem estar en la, en la tessitura de dir que no i dir, és es que tinc altra feina a fer aquell dia i ho podem fer? Jo crec que hauríem de poder-ho fer. Ho uh, hauríem de poder fer, ah. Jo, crec que hauríem, hauríem jo fer crec que hauríem de poder fer. Clar, és que és molt, molt agosarat lo que jo estic dient, Patrícia. Per, sí, perquè jo tinc una persona propera que m'ha dit perquè fan un viatge cada any, no?, a l'empresa, i, i diu, és que a mi m'han retallat el sou, jo prefereixo que em donin el meu sou i que aquell viatge d'empresa no fer-lo, i per tant, quan me'l proposin diria que no, I, i reclamaré que em pugin el sou. Clar, aquí hi ha com tantes baralles de per mig, no?, que quan et proposen anem de viatge tots junts com aquí per la masia de no sé on, no?, perquè és, és un discurs poc coherent el que tu m'acabes de dir. O sigui, tu no pots estar retallant els sous dels teus treballadors com d'antíssimes empreses està succeint i després plantejar un viatge de cap de, de Nadal, de és que és incoherent. Mm. O sigui, aquest tipus de que pot mm, crispació, que, clar, crispació. L'única pot esperar la persona que està portant aquesta política és respostes incoherents. Però diu, és pagat, eh? Es pagat no, el viatge. No, ja ja ja ja ja ja hi suposar, només o sigui, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja això no es toca, no és allò que diem, que com que Exacte. sempre s'ha fet, no doncs s'ha de seguir fent. Doncs no, potser és allò el que haguéssim hagut de treure i no treure els sous dels treballadors, no? Mm. Va una mica per aquí és la incoherència sempre. Per tant, tinguem una mica en compte els altres, no anem tant a marcar unes directrius que potser no estan funcionant a les nostres empreses i evidentment els sopars i els dinars a Nadal jo crec que hauríem de ser-ho suficientment sincers, com si no tenim ganes d'anar-hi, no hi anem. Mm. ESAR. <ríe> ja està. Ja està. No, no, és així. I sé que és una mica provocativa, potser la meva resposta, no? Però és que ens hauríem d'acostumar. O sigui no passa, res, Què passa si no hi vas? Hm. Bueno, ja a la imatge aquella de, ui, quedarem a aderir, i si després no... Quedaràs malament, clar, quedaràs malament en aquell moment puntual de que no hi has anat mm. però jo penso que la persona no és només no anar a un dinar de Nadal o a un sopar de Nadal, la persona és aquest moment que ha pres aquesta decisió i moltes altres coses, jo crec que la persona intel·ligent el cada ha és també les moltes altres coses que és aquesta I que persona I tampoc anem a passar malament, o sigui que no ens no torturem tampoc, no? Gens, si podem evitar és, que, és que jo crec que ens hem drangos. de simplificar les coses, eh? Jo també. Jo sóc de les que simplificem fiquem. O sigui, per complicar-nos les, allà ja hi ha gent que, que ja sí dedica. Que, que ho passarem malament? Sí. Uf. No cal, Evitem-ho. Jo crec que sí, eh. Jo crec que hauríem d'anar, que no hauríem d'anar en aquest, a no sé que ens vingui molt de gust. Fem les coses perquè ens vinguin. Jo, jo sé de gent que no hi va eh, en aquests dinars i sucas, sí? pren la decisió de no anar hi I però ja de està. manera constant, o sigui, a cada dinar de feina que no hi va. No, no, no. Aquest any, per exemple, aquest, aquest, any. aquest any ha sigut especialment... si o sigui, gent que aquest any ha optat per no anar als dinars o als sopars. Suposo una mica per aquesta tendència, no? Moltes baixades de sous, mm. la gent està bastant tensa en el seu lloc de treball i en vez d'intentar resoldre aquests conflictes, que són els que s'haurien de resoldre, de quina manera reconduir tot això, el que està és malmetent, no? Les relacions laborals, empresarials, les personals i tot plegat, no? i la gent com que va carregar de frustració, doncs el que opta per no anar-hi. Sí, sí, hi ha no molta hi gent que m'ha dit no hi aniré, o sigui, tranquil·lament no hi aniré. No crec ni que els caps s'ho amb conya, perquè penso que seran els primers d'on no anar-hi, eh, mira què et dic. <ríe> <ríe> <ríe> doncs es que ells i... són els que dirigeixen i de vots proposen, i tu creus que després hi si d'abans són les primers que falten? Ja. Yeah. Estan esquiant, normalment. <laughs> és així, jo ja m'hi he trobat. prenen dies de vacances abans, no? Jo ja m'hi he trobat, clar. Ells són els primers que tenen més dies de vacances, la resta de gent, doncs només les, els dies que li pertoquen i uh -huh. assenyalats, no? Per tant, no us compliqueu tant la vida. És molt més fàcil del que sembla, eh? Sí, la conclusió, tant en la família com en l'empresa, és fer una mica el que us de gust, amb bones maneres. Però el que us vengui Sempre gust. amb bones maneres, no cal discutir-se, jo em discuteixo molt poc, eh? també us ho vaig dir, eh? no, en tinc, no en tinc cap necessitat, no, jo crec que sempre és millor la indiferència quan una cosa no et convé, doncs pots actuar amb indiferència, però quan realment una cosa t'està fent mal, el millor és el diàleg, parlar-ho i a taula jo crec que tots totes les opinions són vàlides, absolutament totes, mm. des del nen fins a l'àvia que té 90 anys. O sigui, la família també vota el nen... Jo crec que és interessant fer votar els nens, eh? Sí, sí. Fer-los partíceps de les... De les decisions que es prenen en una família i de del que està succeint, jo penso que els nens ho han de saber. tractem els nens una mica sempre deixant-los com de banda, no? Els arreconem, el no? Com que són nens, sí. no són nens, però no són tontos. Mm. O sigui que llavors, jo sí, jo sóc sempre molt partidari, eh? Tant, els Mira, meus dos fills sempre han participat activament... Activa, eh? Sí, activament del tema. Una cosa que jo ets dir, quan parlem del respecte, jo no me les dono de res, però sí que des de ben petitons, en els meus nanos, a les portes de cas de la seva habitació, quan estan tancades, sempre he trucat abans d'entrar. Ho segueixo fent avui en dia, eh? si tinc a doncs, entrar per fer alguna cosa, segueixo cloc-cloc i entro. I els nens, evidentment, també respecten molt el meu espai perquè sempre se'ls ha respectat el seu. Amb això vull dir que el respecte no es guanya amb pos ni amb autoritarisme, ni imposant la nostra ah. llei, la nostra petita raó, perquè és que és tan ínfima que fa riure sinó que es, jo crec que la, el respecte ens l'anem guanyant, doncs això, respectant molt en els altres, en el que tenim davant. Desprèn, doncs, la idea seria, em desprenc una mica de la meva realitat, de veure com percebo jo tot això, Clar. i m'acosto una mica a la seva, no? I si m'hi acosto una mica a la seva, vulguis o no, empatitzem més I ràpid. I trobarem un terme mig, que normalment el terme mig és la veritat, no? És, exacte. El terme mig és allò que és positiu per totes dues parts. És el punt mig que ens, sí, no ens, que ens tant a, a les posicions. A la nostra posició, des que jo ho faig cada any i jo... Ja, el no, ja ho tornem a dir, eh? Un no de manera pausada, tranquil·la, dialogada. Exacte, perquè aquell que arriba a les 3 no, quan no ja... Benigeran. Exacte. Perquè el que arriba a les 3 de la tarda, perquè sempre fa tard a les 3, segurament llegui els seus motius per arribar tard. Jo estic de que la gent no arriba bueno, tard per tenir-ne ganes de... No, perquè no se sap organitzar, potser. Exacte. És a... una raó, clar. la majoria de les vegades. Hi ha no? moltes raons. Una és que no es, pot, que no es sap organitzar, l'altres que es pot aixecar tard, l'altra que se'n va anar a dormir tard i no sé què. Poden ser moltíssimes coses, però no crec que sigui la voluntat de sempre ja, s'estàs queixant. Tard... Mm, per ah. escaquejar-me. <ríe> no, perquè a lo després és el primer que s'aixeca a l'hora de recollir taules. Bé, intentem ser una miqueta més dúctils, no? més, més flexibles, una mica amb tot. I passar-nos-ho bé en aquests Exacte, dies. Exacte, passar-nos-ho bé. És l'objectiu, en principi. Eh? Ara organitzem taules, la setmana que ve. La setmana que ve ens, uh, ens, ens posarem, vestim, ens vestim i, ja. i a veure com quedem. Bé, la setmana que ve no, que, que fem pont, que és festa. l'altra no? L'altre. L'altre ja ens posem de bonitos i ja ho arreglem tot. Ja sortirem relucientes. <ríe> ja ens posarem amb les, com es diuen, les lentejueles? Lluantons. Els lluantons. Sí. Ens posarem els lluantons. Lluantons, plomes, buf, podem estar <laughs> divins i divines. Ells també, eh? Ells també, amb Parlarem lluantons i plomes? Bueno, lluantons i plomes no, però bueno, qui podem... Vulgui, qui Sí, vulgui. però també n'hi ha, eh? Sí? Sí, qui vulgui també, qui vulgui també. En Aquí som molt oberts, com podeu Exacte. veure. Exacte. Hi ha un ventall de possibilitats impressionant, impressionant bé o sigui, que en parlem d'aquí 15 dies. <ríe> Molt bé Natòlia, moltíssimes gràcies, gràcies que n'hais de posar, bon dia en bon dia.